Перша книга – Хронік Розділ двадцятий На другий рік, під той час, коли царі звичайно виступають у похід, вивів Йоав ціле військо і, спустошивши Аммон край, прийшов і обліг рабу. А Давид застався в Єрусалимі. Йоав вже, завоювавши рабу, зруйнував її. Тоді Давид узяв корону, що була на голові в мілкома, а важила вона один талант золота, і на ній було дороге каміння, і поклали її Давидові на голову. Здобичі теж вельми багато виніс він із міста» а людей, що були в ньому, вирів і приставив до роботи пилою, залізними рискалями і сокирами. Те саме зробив Давид із усіма аммонськими містами. І повернувся Давид і все військо в Єрусалим. Потім почалась війна з філистимлянами в Гезері. Тоді Сібхай з Хушу побив Сіпая, одного з нащадків Рефаїв, і вони упокорились. І знову була війна з філистимлянами, і Елханан, син Яїра, побив Лахмія, брата Голіата, з гату, що в нього ратище списа було, як на вій ткацький. Потім була ще битва в гаті. Там був один високий назріст чоловік, що в нього було по шість пальців, усіх двадцять чотири. І він так само був з потомків Рефаїв. Він був зневажав Ізраїля. Але Йонатан, син Шими, Давидового брата, розбив його. Це були ті, що походили від Рафи в Гаті. Вони згинули від руки Давида та від рук слуг його».